що справи не порушено». «То щасливив, спреснула руками Мальвіна, не порушено. Хто зніме підозру, кинуто так ганебно на професора? Хто змиє бруд, яким ви обляпили такого благородного чоловіка?» Мальвіна не смій!» Намагаючись надати своєму голосу твердості, попросила Мальвіна Вітольдівна. «Ти ж повинна зрозуміти, у кожного своя робота, обов'язок». «Обов'язок?» закричала Мальвіна. Що це за обов'язок нападати на порядних людей? Що це таке? Може, мені хто скаже? Вони й далі стояли в передпокої. Твердохлібові хотілося втекти звідси, бігти світ за очі, і ніколи не повертатися сюди. Не було на світі сили, яка порятувала б його від власної дружини, бо влада жінки над чоловіком найстрашніша і найбезжальніша. Однак порятунок з'явився з-за високих дверей кабінету глави дому. Сам Ольжич Предславський, роздимаючи сиві вуса, потрясаючи пишною гривою, в одну мить покінчив з бунтом на палубі. — Мальвіно, що це таке? Ти забула про добропоядність. Не для того ти вступила в шлюб, щоб тепер такі вибрики. Щоб я більше не чув... Пусті слова але на Мальвіну подіяли магічно. Не кинулась на шию твердохлібові, мовчки повернулася і пішла до своєї кімнати. Але і це вже була маленька перемога. Уперед покої тінню промайнув тещин брат, співчутливо кинувши твердохлібові. «Поздравляю, з програмою мінімум». Ній свояк не став цитувати, що сказано про шлюб у британській енциклопедії в Ляруса і в Брокгауза. Це дає нам право спокійно повечеряти і смикнути по чарчині. Цілу минулу ніч я пив, признався твердо хліб. Так я й думав, іншого виходу не знайде ніякий чоловік. Зараз ми зап'ємо все це старокиївською горілочкою. Яка подіє і на мою норовисту племінницю саме так, як треба? Життя надто коротке, щоб його ускладнювати. Довге життя знаєш у кого? У кого? І дочимити руки, бляв поцікавістю твердо хліб. У пенсіонерів, на у персональних. Питається, чому вони названі персональними? Та тому, що мають право критикувати значних персон. Для цього їм відпущено довге життя. Е, ну, і Сум, не рекомендую. Мені персональна пенсія не загрожує? Е, як знати, як знати. Видимість миру відновлено було вже того вечора. Мальвіна зволила навіть іноді вибиратись на прогулянки з твердохлібом по Хрещатику, хоча й дихала на нього з невагою, як дракон вогнем. Ось так і зустрів він у магазині головні убори ту молоду жінку, який дав свій телефон і попросив подзвонити. Не міг простити собі такого вчинку, але й не каєвся. Хай буде, що буде. Уже сталося. Каяття настало, здається, вже тоді, як писав на узенькому чекові телефон. З чужим неприємним самому собі голосом хрипко промовив до жінки. Прошу вас, подзвонити по цьому телефону. Приблизно щось таке. І ще додав якусь банальність, за яку готовий був вирвати собі язика. А тоді ще збрехав перед Мальвіною і вдавав, що цікавився шапкою. Один безгуздий вчинок може перепаскудити тобі все життя. Чи вже він почувався таким нещасним і осиротілим? Чи та дивна жінка дала йому надію? Як? Чим? Чому? Ну, була самотня, це точно. Тимчасово чи постійно, але самотня. Які докази прийшла вибирати капелюшок без нікого? Яка жінка обідеться тут без глядачів, свідків, спільників? Прокурорська логіка, сказала б Мальвіна. Та про самотність це вже він згодом. А там у магазині, коли виткаму в білка істота викручувалася перед дзеркалом, піднімаючи і опускаючи голі руки, вискаючи ніжною шкірою під пахвами, усміхаючись до самої себе в дзеркалі і до всіх, хто наближався, там твердо хлібові видалося, що все тільки для нього. І коли Мальвіна похвалила капелюшок, а він і собі щось бовкнув, і жінка спитала м'яко і ласкаво, справді ви радите, то вирішив, що звертається вона тільки до нього. Враження таке, ніби ціле життя ждав цього голосу і діждався. Але й не голос зачарував його, і не лице не постать, не ніжні руки. Приголомшила усмішка незнайомки. Усмішка розливалась по ній, ніби сонячне сяйво, охоплювала, оповувала її лице, руки, плечі, груди, огортала всю її, як золота сіть, Усмішка виривалася з золотими зернами з глибини її очей і летіла на твердо хліба, і він задихнувся. Спазм перехопив горло. Щось у ньому схлипнуло від щастя і захвату вже й неземного. Здалося, що десь на небі його помітили і пригріли. Цим міг би виправдати своє безрозсудство, хоч і на страшному суді. Виправдальне щастя ніхто не вимагав. Та жінка або ж просто не звернула уваги на його вчинок, або ж відзначалася особливим благородством. Не дзвонила, не обзивалася, мовчала і вже цим відводила його від небажаних думок і вчинків. Він не знав про неї нічого. Не знав, хто вона, звідки, яке в неї ім'я і ніякі детективи не стали в у пригоді. Була для нього великою Невідомою. Вона і більше нічого займенник. Як у тій пісні, що співає Софія Ротару: Я, ти, он, ана, містя, целе, страна. Прикметник. Може змінюватися настрій, але не характер. Коли несподівано впишується чоловік буйний, крутий, непоступливий,